Thumë më ba'du, të gjitha falëndërimët absolute i takojnë zotit tonë, Allahu gjelle gjelaluhu, salavatët të mirët të zotit të të buarat të kënjëri ju Mojzë gjedër Muhammedi sallallahu aleyhu sallem, pasaj mbi shok të ti, besnek mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastër të avet të gjithë besimtarët të, të cilët të ndjekin rrugën e ti më të mira dherin në ditën e fundit të kësaj botët. Të ndëruar dhe zërë, jemi në gjumane dytë të muaj të shenjtë muaj të Ramazanit dhe kjo në e dëshmon dhe në e fakton parasyve ton fjallën e Zotit Gjellë Gjellalu hu në Kur'an ku Allahu e boni obligim dhe e zbriti si farz agjerimin dhe në fund tha Allahu Gjellu Hala e jamen ma'dudat ditë të nëmruara këto janë ditë të nëmruara të cilët nisin dhe shpejt shpejt mbarojnë. Andaj neve vetëm se po ndahemi nga 1/3 e Ramazanit, ku jemi hyrë në 2/3-ën dhe shumë shpejt jemi në në fund të të Ramazanit. Andaj besimtari duhet të jetë siçel, duhet, duhet të jetë i vëmendshëm, duhet të bëhet njëri i mençur i cili e shfrytëzon këtë shans dhe këtë mundësi të Zotit subhanahu wa taala. Do ndajmë disa minuta në këtë para kohë të xhumas, që të flas me diçka nga mësimet dhe porositë të cilat i nxjerrni nga Ramazani jashtë haxhurimit. Pra, haxhurimi është pjesa e Ramazanit, por neve Ramazani si tërësi, për Ramazani si fillim dhe mbarim. Ramazani si dallim i Islamit që e ka e ka sjell. Neve çfar porosi na jet. Pasi që neve nuk guxojmë të dal pikë këtij Ramazani e që ne mos të kesim i kesmi vjel e mos të shtrydhim msimët nga ky muaj. Pra është një humbje e madhe, është një falimentim i madh që neve dalmi nga ky muaj apo ta kalojmë këtë muaj me një lloj mekanizmi duke mos i vjel fryta dhe msimët që edhe pas Ramazanit na mbetu me, me ato msimë. Të ndërruan Zot Sa i përket mësimeve të Zoti Gjelle Gjelalu hun nga muaj Ramazanit, Zoti ju në të bare kjo e tala të gjitha i ka thamë në Kur'an. Të gjitha i ka sjellë në Kur'an. Nuk ka ndë një mësim të jetës, një mësim të njerëzve, një mësim të pengamberve. Vetëm se Zoti ju në Gjelle Vale ka sjellë në Kur'an. Mirë po kretë në varët në sa e lezojmë Kur'anin dhe si e lezojmë Kur'anin dhe sa e peshojmë dhe e rëndojmë në vetët tona fjallën e Zotit Tebare Kjovët Jala. A dhe dhe të mundohemi me lejën e Zotit Tebare Kjovët Jala minëzirë disa mësime të cilat neve duhet me i shkoqit nga Ramazani e që ato mësimet jenë që kur dalmi për Ramazani themi këto dhe këto mësimet tani duhet i etsojmë duhet i gjallrojmë edhe jashtë edhe jashtë Ramazani. E para për mësimeve të ndëruar dhe zërë që neve duhet të nëzirëmi nga Ramazani, e që është e përmendur në Kur'an, në vetë ajetin, ku Allahu Gjellola ka përmendur Ramazanin, ka thanë Zotë i Jonë të bare ke vëtjare në Kur'an, në surën El Baqara, Shehru Ramazane. Muaj i Ramazanit, djetarët e muslimanve, neve kemi përmendur, Ajetë shpesh, o gjallartë e përmenin shpesh Dhe sa hertë para se me një Ramazanin Ramazan, ka funi Ramazanit Kretë që këtë ajetë nini Që këtë ajetë të gjoni Muaj Ramazanit dhe cilin ka zbit Kurani deri në fund të ajetit Por se nëse neve E ndalën mi këtë ajet Dhe i andajmë fjallë një ka një Pro e morën mi ajetin Dhe gjdo fjallë i andajmë një ka një Gjdo fjallë është një porosi e zotit Vrendasaj fj Fjale e parë, qëfar porosi e mbarë me veti Muaj i Ramazanit Kanë thanë djetarët Dhe me dituësit në Kurani në Zotit Gjellegjellu Ka thanë kjo argumenton Fjale muaj Muaj i Ramazanit argumenton Për vlerën e kohës Që është kristë e kneve me e vlerësu kohën Na jemi të jetu një ko që të gjdo sent mundomi me e këthi këndër vlerë, me një herë e boj me sopë sa i bje me euro, sa i bje me altan, e tjere tjere. Mirë po kër të vjene të koha jonë, e cila është pisë përbërse, e tërsisë tonë, në nuk ja di në vlerën. Sopë prej neve i qojë më sahatë të shumë, ditë të shumë ta, muaj të shumë, në një humbje e cila nëse matet në fun del pa fitim. Andaj Zoti i ungjëllwala në ajetin e parë që na mësoi, as në fjalën e parë të, të muajit Ramazanit është fjala muaj. A e ndjejmë na? A jemi të vëdijshëm na sa i madh në muaj. Sa është i madh në muaj? Shumë është i madh. Shumë më vlefshëm nga se na për bëmi për muajve. Vite tona, 16, 17, 18 Meri dhe përpestoj Daj me vite, pasaj ndaj në muaj, pasaj ndaj njavë dhe daj në dit A i shkon me men, me e qu 60 vecin, 17 vecin, sa ti ka ladhë në lau gjellolla rysk A i shkon me men me qu hoq A i shkon me men me qu e në loja dhe zbavitje, jo Mirë po na vesh një gabim e bojna Pasaj gabim e të vinë me rren Ha? Gabim e të vinë me rren Qile e gabimi? Gabimi parë që ne e bajm është se ditën nuk e menojnë atë e ki 60 vjeci A realisht në mërimi këtë, këtë nëve dytve të bjente të 60 vjeci E mi thonë dikujt që të 60 vjet A po mi japti muhe në qajtore A ja japti? Bjemi të të gjashdhetat bjemi muhe Së si ja jep A ka pa ka pak ja jep Pro me thonë dikush A po banti ka bull A po bashk ka bull A pe pranon, a pe miraton Kret jetë në tanë e bjemi muhe Pse, se unë mduhet që më koka me pi Ka me dal, ka mu shetit A ja jep, vallaj, s'ka njerin do Mbo që si ja jep S'ka njerin fëtir togë Kështë po, i thotë po mërit i vjetët ketë jetë në teme Shkoti hargjoje knaqo Mirë po nëse dikush neve nga thot A po vjen ka pak, ka pak Ka një sahat, ka dyj, ka një dit Ka një javë, ka një muj Aja japna, qështuja japna E djetartë kanë dhanë Aja dhave ka një dit Aja dhave ka një javë Aja dhave ka një muj Aja dhave 60 vjetë, jak e dhanë Jak e dhanë Sush për tje E allahu gjellegjellu hu neve nga mësot në Kur'an Se jeta O është të përbame jo nja prej kohës është prej kohës Dhe na nuk dina ndryshme me nuk jashtë a kohës Andaj fjala Zotit Gjelle Gjelluhun në Kur'an Shehru Ramadhan Shehru Muaj Shumë me rancina Me, me jadit ki metin kohës Ka thamë për inga meri jo në sallallahu aleyhi sallem Nga Abdullah ibn Abbas i Aditin që e ka shënuj ma më Bukhariu Ka thonë bëjn nga meri sallallahu aleyhi sallam Njërmetani Më gëbunun Fihima Këthirun minë nës Ka thonë bëjn nga meri jonë sallallahu aleyhi sallam Dy begati Dy nimete Dy të mira Shumë njerëz i mashtrohen Qish thamë është mashtrimi Me t'i lipë gjexdhët vjetë dy kushë si a jep Kapak kapak Ani meri Tha bëjn nga meri aleyhi sallam Dybe gati, dy të mira Shumë njerëz i kadal-kadal e mashtohon aty Cile dhe anë ato? Tha bëjnë nga mbire ale i salatës salam Esi hatu wal farag Cile është ajo? Shëndeti dhe Dhe qka? Dhe koha e lirë Do të dhime të shëndeti cili është pormendur në, në ajetë Do të dhime dhe të vlera e shëndetit nga mua i Ramazani cili është përmen në ajet E që është përshë herë zdina me e konkludue Qëka dhapen nga mbira lejë sëratë të sëram Sendin që njëzit që ja din kimetin Pra nuk ja din kimetin Qëshme e kuptu ma letë se na, na i kuptoj na sendet me euro dhe dolar Me ne i kal neve dikush parët parasive Qëka bojna? Me i morë parë pasurit e tona dhe me na i kallë parasyve. A thuti anin pon zemi me qato? A thuhani kallë i pse jo? Pon zemi me qato? A shqëtsohësh? A, a nervozohësh? A, a hum kontrolin? Gëse ka djek diqka me të vlepshme? Qka thu që neve na i djekët ymri, e na djekën ditët, e na shkonë sendi maj shtrajnë që ka e kena, dhe na jenë rahat? Qka o problemë? Më vënderuam Lezër, ta diim se vlera më e madhe, mësimi më i madh që duhet ta nxjerrim nga ky Ramazan, cilë është vlera e kohës. Vlera e kohës. Një ditë për ditë Omar ibn Abdulaziz. Omar ibn Abdulaziz është një nga prishit e muslimanëve pas pas një kohë të cilën kanë e kanë kan kaluar sahabët. Kaq shumë prishë të si drejtë dhe në kohën e ti pikrisht hinë në ledzoni Omar ibn Abdulaziz në kohën e ti pikrisht s'ka pas fukara me donë zëqatin për i për eqitit madhë që e ka shlu Allah u gjellu ala ka hulumtu shteti ku me donë zëqat s'ka ku me donë zëqat kët janë fukara kanë e kanë shpërnda në pasurien e kanë shpërnda në për shpend dhe kafsh s'ka pas ku me qu pasurien kë njeri të natën ka vujt Për detyra dhe farzët e Allahot në bishpin Dhe një ditë prititve I ka thanë gruja e vetë Mosu ka i losë që ka të shumë Do punë shka pikin gruja i sos nesër Shiko ki njeri i menqor I cili kishtë mësue Nga njerëzit e menqor Qa tha O i gruja e me Tha Une Unë të gjdo ditës Spomrimi bon dit Pro gjdo dit Nisë të katorori ka farzët e veta Unë e spomrimi zonë Se shumë po janë Nja një puna tje, një puna tje, një, pun një pun këto Një ditës punë Spomujmi mëni E qka thë une kur ti baj bash Dit, dit, dit, me një dit Shiko Me shumë pak fjale ka rëmbullakësue Unë e punë të një, par, një ditës Spomujmi kri në qatë ditë Se po më delë diqka, po më aprish diqka Edhe s'po mëri mi mërije S'po a rriti plëtsoj dhe tyrat Tha s'ka thune nëse i bajt bashk dy dit Për misos me një dit A kryën? Pra unë nëse thom hajt se pun dhe sot dit Isos i nësër Ti sot me dash misosën isos Q'ka thune se nesër? Andaj, i shtim për nësër? Andaj, fjallë a Zotë i gjellohale në Kur'an Shehru Ramadhan Neve argumenton dhe na e të rhegjë vërrejtjen për çfarë, për kohën. Nga du të mja ditë ki metin kohës shumë, nga se kohës shkonë shumë shpetë. Wallahi, veç njeri ju mundallë. Qa shvjetë sa i ka? Qa shvjetë sa i ka? Dhe veç pak me me, me me i këthije, kujtimë dhe nostalgjit e ti, sa shpetë i kanë shku vitët. Vesh në allo, për një minut i këthanë këtë vitët. Kretë s'kenat vinë në kryje. Sa shpetë ka shku kjo? A ësht Ditë qka e cita ti e kujto për një minut Për një minut ta shmunal ti Si t'ja një spins voglim dër i sot Ta shpejt vin me milion sekund vin Fotografit shumë ta të jetës ti Qka e ke kaluhe E sa e shpejt është qa jo Qka ti sot për një minut këti kujton Andaj zoti jo në gjellëvalen e kujton neve në Kur'an Vlerë në kosë Jovesh Ramazan Edhe jasht Ramazanit Ka thënë Allah u gjellë gjellë lu U e fiktirefi fi lejli u e nëheri Dhe në ndrimin e natës dhe të ditës Ka argumente për njërzit me men Kjo natë dhe kjo ditë për ditë për natë E reja e vjetra E reja e vjetra Për çka? Kote kote? A, a më në tonë në e kabone e vaj? Jo dhe loj Ne e qënë për ditë Që na ta kuptojnë a vlerën e kohës Që ta kuptojnë a na vlerën e kohës A na e të ndëruar gjëmatli? Mësimi i parë Çë neve duhet ta nxjernim nga ky muaj i Ramazanit është që na mu kon pak më syçel me kohën. Pak më syçel me kohën. Mi moat dëkikat, mi moat minutat ku ila ti quhë, nga se këto në fund ku të mbledhen dëkikat e tua, ku shtrridhen, duhet të dal çka? Ja xhennet ja xhenem. Kur të mbledhen fon dhe shtrridhen, të vjelën, çka del? O e merr vizën për Gjenem ose për gjenet Allah në rrinë nga gjenemi Andaj duhet neve të ja kushtojna rëndësin kohës Dhe ta ngulitmi në kohë ka tona Se kjo kohë shumë e shtrejt Skena vakë me arghue Hiqë, ski vakë me arghue Dhe Ramazoni është dëshmija ma e madhe Ski vakë me arghue Gjdo sande konë kohë në vetë Nga se Zotë Jon Gjelle Gjelle Luhu E ka regullu me precizitetin më të lartë Pasaj thotë Allahu Gjelle Gjelle Luhu në Kur'anë elladhi unzila fihi alquran msimi i dyt qe allahun e apoosit nga ramazani cili esht ojuleira e punve n lidhje me nje kohë të caktuar pra e para të them rëndësia e zamanit rëndësia e kohës mundoj u dhe të mundohemi të flasim i vetes se koha ka shumë rëndësi Dhe ku të thire dikush Dhe ku të fton dikush Dhe ku të ofron dikush diqka Dhe ku të thrir dikush të për dhe një qëqërim Bani të kalkulime të shpejta Bani të kalkulime të shpejta a, a, a, a kam dobi A porfitoj diqka E kështu me ra E pas taj thot adha u gjele gjele luhu E ledhi unzi le fihi lë Kur'an Në këtu Së kena me fol përblerën në Kur'anit Së kena fol përblerën në Kur'anit Dhe ledha Kur'anit është e pasost Ajo është, Allah u gjerëna ka kazu shumë shkurt Fjallët e Zotit janë Si kur të mbusheshin plot detra Dhe të ktheheshin në nëngjirë të lapsit Dhe kritë drojnë që ka egzistojnë të kshëndrojshin në lapsa Së kishin mundësi me shkujtë fjallën e Zotit Kështu Allah në e ka përshkujtë një me fjallën e ti Por neve këtu po dojmë e lidhë në kontekst tjetër Vlera e punës Vlera një pune në kohën e vet. Vlera një pune në kohën e vet. Na nuk është vetëm me punu. Nuk është ashtu. Duhet edhe në kohën e vet. Andai shallahu alu jelli wala, shheri Ramazani alladhi unzila fihi te chikimuj gazbrit. E pse e përmend të chikimuj dhe e theksoj dy herë. Një herë tha muaj Ramazanit, pastaj dha të chikimuj. Kanë dhënë djetarët për në me nga e theksur neve një send Edhe një porosit madhe Se punë që ka do ti mi ba Së mund është mi ba në anarki Në paregullësi Në kohën e vet Në kohën e vet Sa është më rancime ba në kohën e vet Shumë më rancime ba në kohën e vet Andaj Djetarët kanë dhënë Nuk është interesant ma si ti dale koha Si kur me garu, masit ndalët garimi, u kri koha Me thonë tash, e, shtashën e po du me ingarë Nga i sa du, shtatë për cilë kërkush Andaj Zotë i unë gjellegjelalu në shumë ajete në Kur'an Në e ka të regu vlerën e një vepre në kohën e vetë Sa i përket namazëve ka thonë Zotë i unë gjellegjelalu hu Inë në salatë e kenët alel mu'minin e kitabën mëkute Namazë i është përbesimtarët në kohën e vetë Ska, ska shpirt në mazi sabajnë ndrek Se ka E falë pizorit E falë pi, pi, pi Se e ditë që Allah të ka bo farzët Ti ke në neglijxu shumë Po nuk e ka në sabajnë, në kone vetë O saba Drek a o ndrek Ja cijen me falë ndrek, ska kuptima jo Smer kuptim E sa puna i bojna qështu Sabajnë ja jacij, cijen, ja cijen ndrek I ki ndijen në kësham Shumë punë e i bëna që shtu Pse? Se nuk e di nëse punë e ka Me anajë në kuptimin e vetë Ku? Në vaktin e vetë Tha Allahu gjelle gjelalu hu në Kur'an Inë Kur'an el fejri kene më shhude Kut lezohet Kur'anin sabah E për cilë në na Allah e për cilë edhe ndrek Edhe një kindi, edhe në aksham edhe një atësi A me e theksoj në Sabah Tha na në Sabah e përcelna Po në kësha me e përcel E përcel Kanë thonë djetartë Na e përcelna Në kuptimin e madhnojna në Sabah Këtë lezohet Pse se një njëri cili kret tekat dhe kret qeifët e vete A i ka prijë Sabah Por zotin gjele gjelalu dhe dhe lezohen Kur'an Në Sabah Dhe e do gjoni mamin me vëmendje Kjo përcelet Kjo përcelet Andaj Fjale a Zoti Gjele Gjelelu, kur an i ka zbrit në Ramazan, për neve, që ka në në kupton, punt mi ban kone vetë. A tjetë e Bubekri, ku shka qenë e përmendi një fjallë, kur vdëqë, pak para se me vdëjkë. Një fjallë që me dikushtë të qka i kalonë testament e Bubekri Omerit. Edhe unë edhe tjetë di në këtë fjallë. A me e ka pos vlerën e vetë, kërja ka thonë të dëjkë. Ka thonë, omerë, Kush i ka thënë Bebeq Ali Siddiku Omerit? Nuk ja, al Omeri ka dit kta, ja ka theksu, shkruajën në mend çta? Ka thënë Omer, "Po ja lë ndor kët muslimant. Për mua men, Allah i fazhet e ditës nuk ti pranon natën, dhe fazhet e natës nuk ti pranon ditën. Ato që ai ka bën por ditën ditën i lipaj. Ato që ai ka bën po natën natën i lipaj." E na nuk ka mundë si që ishdojnë a mjaquë Allahot Nëse na punë të ditës jaqojnë a na natën, s'ka në lër Nuk kanë në lër Dhe punë të natës jaqojnë a na ditën, nuk kanë në lër Posë më arsye Posë më arsye Për ingamberi se se lëmi ka përmejnë veç dhe arsye Për ingamberi se se lëmi ka përmejnë veç dhe arsye Cilat janë arsye që natën Punën e natës mjaquë ditën dhe anasjeltas Ka dhonë për ingamberi oh, a Tjerat, këjtë justifikimët Që kanë neve në vinë kokë janë të kota Po të jarseton vetën E fladit vetë vetën këtë dunja E mërështë në kiret Sa ahon valida ajo Dijen valide E para Kanë e ze gjumi Sun qohër Ka thonë bënga mesam Kur qohër le të falet Ka zonë gjumi Kalemi lapë si shkrumë Për atë qka të fletë Dhe tha bënga meri se zëllem Dhe atë qka haronë Dhe atë, që ka haron Një onë i thotë, e unë të e të shkjojë dita jam Valla unë e haroj Jojë jasë haron Se ku të vjene me hangër mëngjesin Drejken, akshamomin Hisë harojna Haron, e haron telefonin dikun E qonë qajtoron pesh, telefonin ka up Pse, se s'pe haroj, se se e do, apo E dikun shtotë, valla unë Jo se me kaj sa ma, që e pe haroj Jojë jasë e haron, e neglijonë Në negligjenca nuk është arsye. Negligjenca nuk është arsye. Pejgamberi s.a.s. ka thënë veç di arsye. E para të ka zon xumi. Nuk kit, nuk i ngarkes, s'i vë dishëm. Dhe e dyta ke harrua. Ja arsye të tjera janë të kota, janë çejfe ato. E Allahu për çejfe nuk ti arsye ton të farzët. Andaj fjala zoti xhelal xhelal në Kur'an, në Ramazan ne nazvit Kur'anin, ne vetë që na, na mson të bëjm punt Nkohën e vet Ti bojnë pun Nkohën e vet Kur kush ndu një osë për anon një ashtë të kohës Qilë ndo pun Qilë ndo pun Andoj ata qka janë mas shumë ti papun Pse janë papun Se dojnë ato me zgjën orarin A ti ki me zgjën orarin Së mundët e zgjët shefi Shumicatë në shka janë papun Pse janë papun Se kushtë ti kosë shumë Ja, unë e nëtejtë s'moj A, bje kushti Po ti se mnën kushtin Kushtin e mnë Se ti je nëzor e nëzorë për punë, e amunë e mi thënë allaut, ja, kështë i sabajnë shumë herët e ki bo. Qoje pak marathana. Ti se vë nënë kushtin, aje vë nënë kushtin. Ti e nëzorë për atë, aje nuk është zorë për ti e. Tha allahu gjelë gjelalu hu, ja e juhën nësu, entum ul fukara u ilallah. Wallahu hu alqani ul hamid. O ju njërëz, të shka thënë rojë musliman, kejtë njërzve, entum, entum, ju i një Një bark me dhime që ndë njajëm pesh Pak mësme posbuk duhet me uthir Kret ata ndihmusit për me të përkrahe Tha Allahu gjellu ala Juki një fukarallëk për Allahun Allahu s'ka nevoj Hicë për juve Hicë Andaj, preja saj që ka në duhet Ta kuptojnë në Ramazan është Që punët tona, dëtyrat tona Me i banë në vakt Ja vaktit s kanë kuptim dhe shumica e tjerë nuk pranohen. Prandaj këta mësojnë nga fjala e Zotit Gjelle, Gjelle Jalalu. Pasaj thallahu Gjelle vana në vazdim. Hudal lin nas. Në këtë muaj ka zbrit udhëzimi i njerëzve. E nas ka kuptojnë për kët pikë të ajetit. Shpesh har ne ve diskutojm se ku është rruga e drejtë, ku shë e ka të mamë. Dhe këtu ka ndikim gazeta, përtali, televizioni, telefoni, facebooki, kje qëto neve në hin krye dhe pasaj në përmet qasaj edhe me ndojnë nëna. Allahu Gjele Gjelelu u tha në Kur'an, kjo punë e rëzikshme, me morë pi gjithka rëzikshme, me pi pi gjithka rëzikshme, A piti pini qeshme ku është për foljë, sa jo ka, ka është i për limuji? A piti pini, pini vendit ku thoin se, ej, aty janë në mitë shumë? Ha? S'pia po. Po ja që një një burim e dina që, që aty janë në mitë me miljarda tupi, edhe pak prapë në vjenë shisht me pipi që aty. Ku me pipi që aty? Tha Allah u gjellë gjellë në surën jesinë, Oju njerëz, o bita demit Kështu në kathirë allahu në surën jasin O bita demit Iblisi, shëjtani A e disa generata i ka që në gjenem Tha allahu gjibille breza, breza, breza, breza, breza I ka shtipë në gjenem Këtu nuk i në të full na Kur'an, surë jasin, gjibille Shumë breza i ka shtipë në gjenem Apo nali pak me menuë. Pra, Allah u gjelëve përna thot neve në Kur'an. Me gjithë se përdim se burim jo është i ndytë, i tërbulum, i helmum. Pra, për njëzit pimp i qëtë të. Pra, për të amore epshin e vetë dhe Kur'anin, ligjin e zotit dhe vetë vetën, ma mirë betë qështë thashone. Pa, ma, ajdi sa kanë shkun gjenem qështu? Andaj fjala zotit gjelëve gjelalu hu, hu dhe linë nësë. Udhëzimi njerëzve është në Kur'an Në Ramazan Pra, Zotë i onë jo gjellëvarën a thotë Në njeri tamam Qyshi i bje mukon tamam njeri I bje në Ramazan kura Qyshi e në Ramazan Se në Ramazan Ajt krejt ve pra ban, thon, jo ti ban Qyshi i kanë thanë Jo qyshi thotë ky Ti nësifire nalë në Se se nalë pak një tra horë manatona Jo përse dhu Se së pranohët Fjalla jo të splanohet, do më do të të përmerë dirijime për diku i tjetër. Pas taj po e zgja deri kur të vene vakti. Edhe krejt kështu, kjo qka argumenton se njeri ju është në rruk kur dirijohet për i naltë, jo kur dirijohet për i poshtë. Andoj dhe Allah u gjellohala, u zhimi njërzve vjen për i naltë, nuk vjen për i poshtë. Pra Allah u gjellohala për i nga mërtë me qka i daloj? I daloj se u zbiti kur anë për i naltë. E na në Ramazan që ka duhet me kuptu sim-sim Se nëse dojna me e pa, këtë harmoni Këtë qëtësi shpirtrore Këtë rahatie cila s'ka mundësi mu arrit Asë në ditën e bajramit Me njëherë, masit vije pa koha e drejkës Hum kjo harmoni Se shleona të shkas janë shaslum Andaj Zotë Ion Gjelluala dha Në Kur'an, në Kur'an Oshë të zimi njërzve nëse do të më pa njerëzillokun që datë pi hyjvanit, pi kafshës, pi shtazëve, atë rreth njeriu në Ramazan. Enësa do të më dëshmuë njerzoren ton jashtë Ramazanit çish duhet të jetuë me, jetu me ligjin e Ramazanit, me ligjin e të cilën ka zbritë Fjala zotit xhelle xhelle xhelalu. Pasai Allahu xhelalu ka vazhduar me fol wa bayyinati min al-huda wal furqan, dhe në Ramazan kanë zbrit argumentet ndarëse. Argumentet ndarëse E ndojnë gjithë të kotë nga e vërteta E lu shmi zotin tonë të barek e vëtjala Që zoti jonë gje gjellë gjellë luhu të ditë të Ramazanit që kanë shkuar Allahu t'i bën qabul. Elulshmi zonit tonj Xhelelalu që Zoti onte barekehu teala dhe ai mbush zemratona me devotshmëri, me frikë për Zotin Xhelelalu. Elulshmi Allahun tebarekehu teala që Allahu tebarekehu teala çdo vepër të mirë Allahu ta regjistron në regjistrin e veprave të të bëme qabul dhe çdo vepër të lig Allahu nai shlyen. E qulu qouli hadha wastaghfirullaha li wala kum fastaghfiruhu innahu hu al-gafururrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.